Але всі можливі спиртні напої були і тут. Він узяв дві порції морозива, але вони пили лише каву дуже погану і лікер Ванаталін. За даними Емми, Фрекен проявилася в західному Берліні. Часто спілкується з оунівцями, їздить в Мюнхен, де у них штаб-квартира. Але я не розумію, Гулівре, до чого тут Фрекен. Широко розтуляла свої все ще гарні біблейські очі Емма. «Ти ж нині працюєш з Йозефом Леманом? Шульга кивнув. Вона подивилася на нього, як і раніше, з симпатією. Однак чомусь суворо. «Ну і як ти з ним працюєш? Грамотно?» Він знизав плечима. «Та яка там потрібна особлива грамотність?» «Сидимо, п'ємо». Ходимо на футбол. А де ти, Йозеф, зараз, бодай, знаєш? Але ж там наружка на двох машинах цілодобово. А що? Каганова неквапом вийняла з косметички клаптик паперу і простягла йому. Це була копія телеграм з Берліну, адресованої Сташинському. «Петер помер. Прошу приїхати. Поль!» – телеграфувала Інге. «Твій підопічний ще не бачив цієї телеграми?» – Ема дивилася ласкавими очима, досі гарними. «Є розпорядження Шурика про вашу з Леманом поїздку до Берліна. А щодо Фрекін, я от що тобі скажу, Гулівере, мене обдурити». Не можна. У тебе там досі лямур-тужур. Так що доля тобі всміхається. В Німеччині її знайдеш. Як кажуть моряки, у нас в Одесі сім футів під кілем. Чи у тебе скільки? Я вже й забула. І засміялася. Мудро казав її чоловік. Хочеш розбиратися в людях? Навчись розуміти жінок. Вони найскладніші в цій популяції. Але як? Як навчитися розуміти жінок, якщо вони самі себе не завжди розуміють? Ну, для чого, приміром, Емма зробила цей небезпечний зондаж, коли її чоловік сидить у в'язниці та ще й оголосив голодовку? Летіли на військовому транспортному літаку. Захарашченими ящиками, які весь час совалися, погрожуючи вдавити їх у стіни фізоляжу. Їх було семеро – Сташинський, Шульга і п'ятеро супроводжуючих. Шульга непомітно вдивлявся в обличчя кожного. «Хто ти, хлопче? Ліквідатор? Зв'язковий? Аналітик?» Колись він вмів визначити спеціалізацію диверсанта чи агента, бо знав принципи, за якими їх підбирали в НКВС і гру. Для роботи в диверсійних групах відбирали сильних фізично, кремезних. Ну так, власне, я потрапив у ліквідатори і він сам. В аналітики йшли переважно євреї за лінгвістичні здібності і психологічну реактивність. Тепер... Часи змінилися. Диверсант чи ліквідатор міг бути, ну, таким, скажімо, коротоном, як оце в окулярах. Бо змінилися засоби ліквідації. Усе стало легким, портативним. Та хто ж з п'ятьох? Літак вкотре хитнуло, ящики загрозливо посунулися в бік пасажирів. Шульга витягнув ноги і вирішив, що треба думати про щось абстрактне, аби дати відпочити нервам. Однак про що він може думати, окрім зустрічі з нею? Безумовно, в готелі «Унтерден Лінден» наводка «Емми» її вже немає. Більше як дві доби Зоряна не живе в одному місці. Однак все одно він її знайде. Ні, треба думати про щось стороннє. Але про що? От їх тут семеро.